Голун НеПРИБОРКАНА Анжеліка» Книга четверта Частина перша Від'їзд Розділ Четвертий. Помовчавши, Флоримон підвів голову. На його рухливому обличчі висловилися збентеження та засмучення. «Матінко, невже король засудив мого батька? Я стільки думав про це, і це мене мучить. Адже король справедливий!» Хлопчикові важко було відмовитись від свого кумира. Щоб заспокоїти його, вона сказала це злі зазрісники довели його до загибелі, а король помилував його. Ось як, ну тоді я радий, тому що я люблю короля, але ще більше люблю свого батька. Коли він повернеться? Адже він повернеться, коли король його помилував. І знову отримає своє звання і своє місце. Анжеліка зітхнула з тяжким серцем. Це дуже заплутана історія, і розібратися в ній нелегко, мій бідний хлопчику. Я сама досі вірила, що твій батько помер. І тепер мені часом здається, що я бачу сон. Але він не помер. Він утік і дістався сюди, у цей будинок, щоб взяти золото. Це безперечно. І в той же час неймовірно. Але ворота Парижа охороняли. Біля цього будинку стояли сторожі. Як він міг увійти сюди? Флоримон глянув на неї із зарозумілою усмішкою. Вона зрозуміла, що від цього дивовижного хлопчика можна почути щось неймовірне. І вигукнула. «Ти знаєш, як?» «Так». Він нахилився і прошепотів їй на вухо. «Через підземний хід біля криниці». «Що ти говориш?» Флоримон піднявся з таємничим виглядом і схопив її за руку. «Ходімо». Вони пройшли коридором, хлопчик узяв нічника, що горів біля вхідних дверей, потім захопив матір у сад. Місяць був у повні. Можна було розрізнити алею з підстрижених кущів, які вели в глибину саду, до старої стіни, де все залишалося за наказом Анжеліки незайманим, зберігаючи поезію середньовічного вертограду. Колона без відбитої верхівки, строкатий щит біля самої лавки, старий колодязь, вкритий куполом іскованого заліза. Усе це нагадувало про пишність п'ятнадцятого століття коли квартал Маре був одним величезним замком з безліччю дворів, резиденцією французьких королів і принців. Паскалу показав нам цей секрет, пояснив Флоремон. Він казав, що наш батько розпорядився упорядкувати старе підземелля, коли будував тут свій будинок. Він дорого заплатив трьом робітникам, щоб вони зберігали таємницю. Паскалу був одним із них, але нам він усе показав, бо ми є синами графа Депейрака. Дивіться сюди. Я нічого не бачу, сказала Анжеліка, нахилившись над чорним отвором. Стривайте. Флоримон поставив лампу на дно великого дерев'яного відра, скованого міддю, і почав повільно опускати ланцюг, на якому воно висіло. У світлі лампи стали видно блискучі від вогкості стінки колодязя. Хлопчик зупинив це бро на півдорозі. Ось, Нахилившись, можна розглянути у стіні дерев'яні дверцята. Якщо опустити це брод так, щоб воно зупинилося навпроти, можна відкрити дверцята і пробратися у підземний хід. Він дуже глибокий і проходить під льохами сусідніх будинків. Він йде вздовж фортечних стін з боку Бастильї і раніше доходив до передмістя сен антуан а там з'єднувався зі старовинними катакомбами та колишнім руслом Сени. Але оскільки там усе уже забудували, то мій батько велів провести хід далі, до Венсенського лісу. Там є вихід через зруйновану каплицю. Ось бачите, як все вправно влаштовано. Мій батько був дуже обережний, правда? Але як же дізнатися, чи тепер можна пройти цим ходом? Ще як можна. Старий Паскал утримував його в порядку. Дверний замок добре змащений і відкривається при легкому натискові. А люк біля каплиці теж чудово діє. Старий Паскал указав, що все має бути в повному порядку на випадок повернення господаря. Але він так поки й не повернувся. А скільки разів ми втрьох Паскалу, Канторі, Я чекали на нього у Венсенському лісі. Прислухалися, сподівалися почути його кроки. Кроки великого кульгавого злангедока. Анжеліка пильно придивилася до синового обличчя. «Флоремоне!» «Ти що ж, хочеш сказати, що ви з кантором спускалися до цієї криниці?» «Ну, звичайно!» – недбало відповів Флоримон. «І багато разів можете мені повірити!» Він потягнув цебро вгору і раптом засміявся. Барба чекала нас, перебираючи чотки, і тремтіла, як курка, що виситіла каченят. Ця велика дурепа усе знала. Нам потрібна була їй допомога, щоб підняти на місце відро. Обурливо! Як вона дозволяла вам поводитися так необережно і нічого не говорила мені? Чорта з два, боялася, що ми їй знову підпалимо п'яти. Флоримоне, ти розумієш, що заслужив пару ляпасів? Флоримон нічого не відповів. Він повернув це бро на колишнє місце, а лампу поставив на край колодязя, який знову став похмурим і таємничим. Анжеліка провела рукою по обличчю, намагаючись зібратися з думками. Я чогось не розумію. Так, як же він міг один без допомоги вибратися з колодязя? Це не важко. Для цього до стін колодязя прикріплені залізні скоби. Але Паскалу не хотів, щоб ми ними користувалися, бо ми ще були малі, а він уже надто постарів. Тому нам і довелося терпіти барбу із її ниткою, щоб вона нас піднімала. А коли старий Паскалу зібрався вмирати, то він попросив мене покликати. Я був тоді у Версалі. Ми за батом скочили на коні і примчали сюди. «Матінко, сумно дивитися, як вмирає добрий слуга». Я тримав його руку аж до кінця. «Ти добре вчинив, міфлоремоне». А він мені казав, треба стежити за криницею, щоб вона була в порядку, коли приїде господар. Я обіцяв йому, що разу, коли я повертаюся до Парижа, я спускаюся сюди і перевіряю, чи всі механізми добре діють. «Ти це робиш один?» Так, досить з мене барби. Я тепер уже досить виріс, щоб справлятися з усім сам. Ти спускаєшся цими залізними скобами? Ну, звичайно, це дуже просто, я ж казав. Так, як і гімнастика. І абат ніколи не забороняв тобі це робити? Абат нічого цього не знає, він спить. Він ні про що не здогадується, я певен. Добре ж стежить за моїми дітьми, з гіркотою промовила Анжеліка. «Значить, ти займаєшся цими небезпечними фокусами вночі. І тобі не було страшно, Флоримоне, коли ти вночі один пробирався підземним ходом?» Хлопчик похитав головою. Якби йому й було страшно, він би у цьому не зізнався. «Мій батько займався копальнями, як мені розповідали. Можливо, тому мені й подобається бути під землею». Він подивився на неї з-під лоба, задоволений захопленням, якого вона не могла приховати. У світлі місяця риси дитячого обличчя змалювалися з несподіваною визначеністю. І Анжеліка впізнала насмішкувату складку губ, що блищали в чорних очах іскри, і характерну усмішку з чортовинкою останнього спринців принців Тулузи, який нерідко бавився, бентеживши, лякаючи і глузуючи. Якщо хочете, матінко, я вас туди проведу. Анголон. неприбуркана Анжеліка. Книга четверта. Частина перша. Від'їзд. Розділ 5. До Марсельської гавані повільно входила королівська галера. У синьому дзеркалі рейду виблисками пожежі спалахували відображення її темно-червоних шовкових прапорів, що майоріли на вітрі. З золотими пензлями, блискучих щитів з адміральським гербом, прибитих до верхівок щоглів. І яскраво-червоного морського прапора, який був вишитий. Натовп, що наповнював набережну, сколихнувся від цікавості. До того місця, куди мало підійти це чудове судно, помчали, голосно перегукуючись, торгівлі рибою, фруктами та квітами, що підхопили свої кошики з інжиром та мімозами, динями та гвоздиками, морськими йоржами та устрицями. Туди ж підходили і хизувальники, що ходили берегом у супроводі своїх собачок і рибалки в червоних ковпаках, що лагодили поблизу свої сітки. Два вантажники, турки в широких шароварах, червоних у одного і зелених у іншого, зі змоклими від поту спинами, що відливали червоним деревом, спустили додолу величезні пакунки сухої риби, які вони тягли, посідали на них, витягли з-за пояса довгі трубки і закурили. Прибуття в порт галери означало для них перепочинок. Бо у цей час заумирала мурашина метушня на березі. Дозволяли собі зупинитися, відійти від терезів, вільно зітхнути і капітани, що стежили за навантаженням товарів на свої кораблі. І оглядні купці, що метушливо сиділи і там, і сям зі своїми приказчиками та підручними. Всі поспішали до галери, як на спектакль. І не стільки помилуватися крилатою витонченістю та пишністю ошатних офіцерів, скільки подивитися на каторжників. Це було страшне видовище, яке змушувало жінок із жахом хреститися, але й відірвати їх від нього було неможливо. Анжеліка піднялася з гармати, на якій просиділа в очікуванні кілька годин. За нею йшов її слуга Фліпо із дорожнім мішком у руках. Вони змішалися у натовпі. Нарешті галера підлетіла до берега, гна сильними ударами 24 весел. Поки вона поверталася, можна було помилуватися довгим хвилерізом на її носі із вістрям, оздобленим чорним деревом і увінченим величезною позолоченою дерев'яною сиреною. Потім ті, що зібралися на набережній, отримали можливість розглядати ошатну корму, оброблену щитами і статуями з дерева, прикрашеного позолотою, над якими піднімався полог з червоно-золотої парчі. У цьому величезному наметі, який називали ще «Скинією», розміщувалися офіцери. Перед самою зупинкою весла піднялися і завмерли в повітрі. На борту біля позолочених сходів для спуску з корабля зупинилася група офіцерів у парадних мундирах. Один із них нахилився вперед і, знявши капелюха з великим плюмажем, почав робити знаки у напрямку Анжеліки. Вона обернулася і до свого полегшення побачила – що з карети, яка під'їхала, виходять кілька витончених молодих дам. До них і звертався офіцер. Одна з цих дам брюнетка з пікантним, хоч і надто всіяним мушками обличчям, вигукнула захоплено. Ох, наш чарівний Вівон! Хоча він адмірал і в Марселі має більше влади, ніж у його величності короля, він залишається милим і простим. Він помітив нас і люб'язно вітає. Впізнавши герцога де Вівона, Анжеліка відразу сховалась у натовпі. Брат пані де Монтеспан уже ступив своїми високими червоними підборами на слизькі камені набережної і підходив із простягнутими руками до екзальтованої брюнетки. – Я щасливий вас бачити на цьому березі, прекрасна Аріано, І вас теж, Касандро. А кого це я бачу там? – Невже це наш люб'язний калістро? Як приємно! Адмірал обмінювався люб'язностями зі своїми знайомими у звичному стилі світської бесіди, а роззявники довкола дивились на нього, розтувивши рота. Герцог Деві Вон справді виглядав чудово у своїй ролі майже віце-короля. Засмага чудово поєднувалася із блакитними очима і пишним світлим волоссям. Герцог був високого зросту, так що певна повнота не псувала його, він обіграв її як умілий актор. Вона надавала йому солідності. Він був веселої вдачі, дотепний, охоче сміявся. У ньому впізнавались деякі риси його блискучої сестри – коханки короля. «Мені просто випадково вдалося зробити тут невеликий перепочинок», – пояснював Девівон. «Через два дні я маю вирушати до Кандії. Пошкодження, завдані кораблю бурею, і хвороба частини екіпажу, змусили мене зайти до Марселя». І якщо ж ви тут, я запрошую вас усіх до себе у гості. У нас є два дні, щоб бенкетувати. Сухий тріск, подібний до пістолетного пострілу, змусив усіх здригнутися. Це клацнув батогом, спонукаючи натовп відійти один із тих стражників, що стерегли каторжників. Ходімо звідси, мої милі. Лагідно промовив Девівон, опускаючи на плечі молодих жінок свої руки в рукавичках із білої шкіри. Зараз з'являться каторжники. Я дозволив півсотні з них дійти до бухти Рошер, до цвинтаря, і поховати там одного з них. Цей дивак не придумав нічого кращого, як спустити дух, коли ми вже входили в гавань. Це нас і затримало. Мій помічник запропонував із мого сфалення кинути труп у море, як це завжди роблять, якщо галера знаходиться серед хвиль. Але священик чинив опір, сказавши, що не встигне прочитати усі молитви і виконати звичайні церемонії, і що не можна з християнином поводитися, як із дохлою собакою. Коротше, що він хоче надати його землі за всіма правилами. Я поступився, тому що ми були вже майже у гавані, і тому що я знаю з досвіду, що цьому місіонерові не заперечити. Раз він убив собі щось на думку, його не змусиш відступитися ні силою, ні вмовляннями. Тож, ходімо. Я хочу насамперед відвести вас до Морозева саволі. Поласуємо у нього фісташковим шарбетом і поп'ємо турецької кави. Вони пішли, а стражник продовжував клацати батогом. Він був схожий на служителя звіринця, з тих, що стоять біля відчинених дверцят клітини, випускаючи фіжаків на арену цирку. За позолоченою стінкою лунали страшні звуки, дзвін ланцюгів хрипкі голоси. Натовп глядачів заворушився, коли на сходах з'явилися перші каторшники. Вони тримали ланцюги хто на плечі, хто у витягнутій руці, щоб їх вага не надто заважала хиткій ході. Один за одним вони ступали на дошки сходів. Скуті вони були по четверо. Їхні човники, там, де ногу охоплювало металеве кільце були як обгорнуті брудними ганчірками, але здебільшого ці ганчірки були в крові. І чоловіки, і жінки хрестилися, коли каторжники проходили повз. Вони були босі, чухалися і йшли, опустивши очі. Від їхнього одягу, вовняної сорочки та штанів із широким поясом, колись білим, задубілим від морської води, відходив жахливий сморід. Більшість були бородатими. Їхнє сплутане волосся вилазило з-під насунутих по самі брови червоних вовняних шапок. Деякі шапки мали зелений колір. Це були засуджені безстроково. Перші пройшли з байдужим виглядом. Наступні надали очікуваної втіхи. Вони поглядали на жінок очима, які загоралися, відпускали грубі жарти, робили непристойні жести. Один напустився чомусь на тихого городянина, що спокійно стояв неподалік. Але стояв вільно, не був закутий, вигукуючи: "Тобі це забава? Ох ти вин на бочко, мало тебе роздуло". Один зі стражників розмахнувся вузлуватим батогом і хльоснув по блідій шкірі. І так уже покриті ранами та санцями. жінки зойкнули від жалю. Потім виникла нова група каторжників. Ці тримали шапки у руці. Губи їх ворушилися, і можна було розрізнити молитовний спів. У натовпі глядачів настала урочиста тиша. Східними спустилися двоє в'язнів, тримаючи тіло, загорнуте в парусину. За ними йшов священик, і його чорна сутана різко виділялася на тлі збіговицька в червоних лахміттях. Анжеліка жадібно вдивлялася в нього. Вона не була впевнена, що впізнає його, адже вона бачила його 10 років тому і за таких обставин, які важко було згадувати. Купка цих нещасних уже віддалялася, їхні ланцюги бряскали бруківкою. Анжеліка взяла фліпо за рукав. — Ти підеш за цим священиком, отцем Антуаном, його так звати. Як тільки вдасться підійти до нього, ти скажеш йому, слухай мене уважно. Ти йому скажеш, мадам Пайрак знаходиться тут, у Марселі, і хоче зустрітися з вами в готелі «Золотий колос».